Уже впали до них потрясателя Всесвіту та його онука Батукана, впаде і Київ. Він буде дотла спалений, а головами його непокірних мешканців я перегачу їхню ріку Озі, яку вони називають Дніпром. А щоб вони уявили собі свій кінець і повірили, що я слів на вітер не кидаю, візьми з собою п'ятьох боголів чернігівців. Заби їм роти ганчієм, на голови на кінь лантухи, і в останню хвилину перемов потрощити їм черепи шокпарами. Примітка. Шокпар? Бойова булава з залізними гостряками. Покажи киянам, що їх жде, якщо не піддадуться по добрій волі. А після того можеш вертатися назад. Тоді я розмовлятиму з киянами іншою мовою. Ти мене зрозумів? Жокте зблід, нижня його губа відвисла. «Але ж орсути поб'ють нас після цього, Кане. «О, Аруах!» – примітка. «О, Аруах!» «О, дух предків!» «Ти мене зрозумів?» – підвищив голос Менго. Ой, ой, увага і покора!» – пролепетав Жокте і селився в низькому поклоні. Зроблю все так, як великий Каган. Тоді рушайте. Київський берег пустельний. Жодна жива душа не зустріла на ньому посольство Менгу. Зате на валах, гори і подолу верхнього і нижнього міста стояли тисячі киян. І з жахом дивилися на загін вершників, що перебрався через Дніпро і тепер крутою доріжкою піднімався до Хрещатого Яру. І було чого жахатися. Кривава слава линула попереду їхніх витривалих коней. Вони вже погромили і поневолили залізьку Русь, підкорили половців, що кочували між Волгою і Дніпром, сплюндрували Переяслав та Чернігів, а нині добралися до Києва. Було чого тримкіти. На всіх дзвіницях міста били на сполох. Гочна луна котилася на далекій околиці, і на Дніпро, і на Десну, і на Либідь. І серця людей стискалися від смертельної туги. Перед ляцькими ворітьми, з яких шляхи вели до Кловського монастиря, до Берестового, до Печерського монастиря та Звіринця Жакте сказав Добрині. «Веди нас до золотих воріт, Головних воріт Києва, Бо не лечить нам послам Джиганхіра Вступати до столиці Орусутів Через якісь бічні другорядні». Добрині повів монголів по завалам на гору. Ось і золоті ворота. Перед ними просторий Майдан, що поступово переходить вулицю. Всюди тут, на узвищі, розкинулося велике передмістя, де купичилися хатини та землянки майстрового люду. Звідси пролягав битий шлях на Васильків та Поросся, а там далі на захід, через яр Кудрявець, видніється копирів кінець. Велике передмістя обнесене такими ж високими валами, як і Київ. Тут стояли дерев'яні будинки купців, багатих ремісників та людей, прийшлих іудеїв, греків, німців, скандинавів, що колись давно лише наїздили до Києва з товарами, а згодом оселилися тут. Особливо багато було іудеїв. купці ремісники мали двори на копировому кінці – а єврейська біднота заселила обидва збіччя білгородського шляху, що виходив із білгородських або західних воріт Копирового кінця і вів до Білгорода на Ірпіні, і далі у Болохівське князівство на Галичину. З Києвом копирів кінець з'єднувався іудейськими ворітьми. Ця ділянка київського вала була неприступна для ворогів. Золоті ворота вражали величю і красою кожного, хто вперше бачив їх. Збудовані Ярославом Мудрим у 1037 році, на природному звищі, ворота високо підносилися над пагорбами, ярами та широкою долиною Либеді. Здалеку, з півдні заходу, виднілася золота баня церкви. Благовіщення, що стояло на кам'яних стінах воріт, і від того назвали їх «золотими». Добрині перехопило дух. Які знайомі рідні місця! Скільки разів проїздив він з батьком та братами через Білгородські і через Золоті ворота, визучив Київ критцю, збіжжя, дрова. Пізніше, коли йому звернулося сімнадцяти, і сам їздив сюди. А потім, здавши вантаж купцям чи ремісникам, бродив гамірливими вулицями та майданами міста, розглядаючи, як диво, величні собори, боярські тереми, ошатно одягнутих людей, які були далекі щасливі роки. Здавалося, так триватиме довго-довго все життя. Та ба, чоловік думає, гадає, а Бог по-своєму повертає. Одного дня йому дуже не пощастило. І коли? Саме напередодні весілля. Думка блискавично сягнула на п'ять років назад. Йому було двадцять. Меланій шов сімнадцятий рік. І була вона найкращою, як йому здавалося, дівчиною у калиновому куті, білолицею, русокосою, Зеленоокою і чистою, ніби викопаною в любистку. Коли вони зустрічалися на одинці у лісі з Ірпенем, неподалік Лисівського монастиря чи у Рудці за селом, чи в порослій ліщиної долині Кунянці,